Agurrentsuleak hemen e, Euskal Irratiko Entzulegu Siri gaurkoan e, main inguru berezi antolatu dugu. Ipar Euskal Herrian e, bizi direnen eta bizi izan diren iheslarietaz emankizun berezi bat egin nahi izandugu. Bakoitzaren lekukotasunak, denak ezinezkoak baitira kontatzea. 3, 3 pertsona gomidatu ditugu mainoren mainaren itzuliontara eta Asteko bakotxa bere bizipena kontatzeko eta ba, itza eman diet. Lehenengoa nere haitzinan amendut, arrate urrezti, beraz, e, Madi, e, miharretzen misi zara. Bizkait kontatzen diguzu, Madi, e, noi zeldu zinen, para Euskal Herreira, nondik etore zinen, zegaraitan. Atzalde hon, guztioi, e, bani eta nerezen arrak mutrikotik erten genuen mila e, behatzideun eta larotazazpian urriaren batian. Beldurginalako atxilotuak izatia eta torturatuak izatia. Honera, helduginanean ba e, orduan e, Galegia 54 50 52 lagun irailla eta e, etorrita setsuan inbir esan ba, gorde. Klandestinidadera jun inbir esan Bai? E, bueno, ba, klandestinidadian agola, zei urte pasatu noan klandestinidadian, eta denporra horretan nerezen arra patxi erailzuten morlazeko donostian? Aus, donostian ausoan beste bilagunekin. Eta e, nahi nizueke kontatu, ba, e, ze gogorra dan hori bizitzea, ba, bizi normal baten, Ba, zaude zure familiakin, zaude lanian, er, zure herrian dabar. Baina, zaude etxe baten gorderikan, ordu asko dakazu, bakarrikan pasatzezu ordu asko, eta buruei, ba, buelta asko ematen zaio. Et, nahita, etxekuak oso jatorrak izan eta inoiz estisuet eskertuko inzuten guztia. Erke bira zlaroitas azpi erameras eldu señala iparra eskalerrira gero historia Lusea baita eta eta xetasun gehi emango eh, dizkizu ondoki que Javieri maniotitza Javierarin agur bai ehaldun zukei ustut baduzula ze kontatua bai ni etorri nitzen dela berroi urte gaste gazte. gazte e... nondik hasta undik e, ipuskoetik jatorrenetik, <laughs> <laughs> eta iruruita malau kontuan kokatzeko pixka bat, joan gira Franco bizi zen, burgozko prozesu ondoren egon ziren e, manifestazio eta manifestazio on, horien ondotik e, e, atxiloketak egon ziren, eta gu eskolan gebiltzen orduan, gaztea ginen, amazazpi urte, hasi ginen, ja gure Gure gai gauamenduak gartzen eta gertatu zen eh 1914ean e, egon zela ekintza handi bat goierriko lantuki handienean antzafen eta horren ondorioz atziloketa batzuk e, atziloketa ondoren egon ziren tiroketa batzueu Ardilzilbatila eta ona ipargaldera etorri berare gertatu ginen mm. torri ginen lau e, auzo berdinetik Nik anai, anai bat bizkia dut, eta beste bi. Eta bere ala, hemen e, kokatu ginen endaian. Endaian hasi nintzen uh, lehenbiziko lan endaiako liburu denda ezagun batean, orduan mugalde liburu denda zen, eta horra asigin gure len uh, urratxak ematen. Meraz, berrogei urtei para Euskal Herrian. Hori da, lehenbiziko amarkada, da kontatuko eura azkarra azkar, azkar lehenbiziko amarkada ea asinziren, lehenbiziko orduan triplea eta bat basko espainiole eta hoiak hey, asinziren. muturreko, Erran bai. e, behar da, gu momentu hartan, e, gen dela onartuak ieslari moduan, papera genituen. Mm -hmm. e, Arrefusatu paperak? Arrefusatu papera genituen, bai, irurita meretzi arte, bosturtez izan genituen paperak, pasaporte eta guzi, dena eta baina bi estatuen arteko kolaborazioa zela eta hizieran eta neurgiak hartzen gure gure orda noiz hasien gogortzen iruita merediti goiti hor leno le, leno hasi ziren ja Uh, lehen biziko uh, kanporatzeak, uh, asinazioak, diegu asinazioa e, uartela bidali izan ziren, gero izan ziren berriz atxilo hemenen daian, iruruita mazazpian, iruruita mesortzean, iruruita meretzean, hor lehen hasinazioak. Uh, Por jo lesea eraman zituzten enean nahi eta beltze batzuek ni eznin duten hartu berehala hiudiitamertzean eramanak izan ginen eta hor egontzen sareka da bat. jenden pila bat eman zituzten hegoaldean Estatu espainoola eraman zituzten eta gu eramanak izan ginen eta Alpeetarat egon ginen balenzouditzen den erlixiki batean egonginen hamazazpie amaz, ihelari. Mm. Zikiituko dugu? Hai. Arturo Villanueva, dute hiru horrengo hemen laguna, komidatua mainonei mai bueltan. Iruñakoa, zure historio txoa? Ustet eztetu uste berroi urte ez? ez eta, <coughs> esane, bueno, bi laguna huen terzirantzak entzun da, ba, bueno, ba, ikusten da ze ze, ba, ze, ze nolakoa historia aukane gure kolektiboak, ez? Nirea bepeste historia txiki bada. E, ni e, 2000 batean e, espetxeatu izan nintzen e, jarraia ikaren aurkako e, operazioan eta, bueno, eta bueno, urtebeten buruan e, askatu izan nintzen eta epaiketa epaiketabaino lehenago 2000 lauean e, ba, IES egin behar izan nuen, ba, torturatik IES, lehenago amaikaldiz atxilotu izan nintzen eta ere, bueno, ekusita eusolunentzako e, ez dagola ola justiziarik e, ba, nuen ezer honik espero Espainiar Entzutari Nazionaletik iesegin nuen eta 2000 eta beratzean e, Belfasten atxilotua izan nintzen euroagindu baten bidez e, amaika iabetaren buruan irabazi genuen euroagindu e, gura eta 2000 eta mabiko abuztuan e, Urruñan e, lapurdin izan nintzen atxilotua berriore euroagindu baten bidez, berriore bueno, espetxeatu izan nintzen eta berre, e, bereala irabazi genuen e, Hori eta eta ordutik ba lapurdin bizi naiz. Hiru uh -huh. istorio ez berdin, hiru garaia ez berdin. Hala ere, aitzinera suegin aurretik nahiko nuke gaur egunera etorri. Ze 2014an bizi gara eta horre ikusi dugu eta prentsa bidez da komunikabidez da ikusten dugu poliki poliki eh ieslari bat e, beren sorterira itzultzen ari zaretela. Suek bik beren bai segurendi hartu roz eta ordun e, nahi dugu edo naikonuke ikusi bizkaia nola bizi izan duzu suo e prozesuari es beraz bakiko yasko ustailean ekainaren 15an miarritzen izan instantze lekitaldi handi bat eta esle handi bat eta aurtengo martxoan beraz arrango itzen hor beste lekitaldi baten ondotik e, ikusi ditugu hainbat, bideo argazki eta talekokotasun 1 gigarri ba 8 terrire itzultzen ez Zukarrate, nola bizitzen duzu, Bixkat, mutrikura ba, bueltatzea, oita zei urteren ondotik, nolako izan da? Ba oso urduri, urduri ba, zei urte urteta erdi dira amenna nagola eta orduan ba, errira bueltatzea, eta nik ertenuan ere zenarrekin eta ni bakarri bueltatzia ba, izan da oso gogorra. Ba, zentitu dut oso posa berriron dia, berriro herrien eotia, eta nere jendiakinda, da eotia. Baina, hola, gazi gozo bat, baz, aura, buelta, e, zenarrakin jerten da zenarra gabe bueltatzia. Hor e, oso unki garri izan da guztia, nearpiluei egin dut, ba, ez da gutxi herria oso aldatuta bilatu dit, jendia, o, oberako, eh? dut, jendia... Oberako, petutzen dut? <laughs> ba, oso estu ematen mutrikutan ikan, baina oetazei urte pasatu dira, eta bueno, ba, eta oso posikan, eta hori, posik eta triste, hori, ba, nerezen arrakin eh, ez nahi zelako bueltatu. Mm. Xavier, eh, berrao jurtetak nolako da mugurin pasatze hori? Ba, ametsu, aspaldiko ametsu bate? eh? Ai egiaztatu e, e, e, e, dena. Bo, nik esan behar dut e, gazte oso, gazte atera nintzela erretik, eta bizitza osoa, bizitza, guzia, hemen egindu dela, iparlaldean egindu dela. Orduan, urratxori matea, jadanik e, bat e, ez nukerango beldurra, zetik, e, baina da, pixka bat e, barnean balduzu zerbait hori, muga eta hori, gainditu e, e, e, behar, gero ergian, e, Nik ikusi dut familia izan dela lokargia, herriarekin izan dudan lokargia, zeren eta gaztea atera nintzen, ez nuen e, gaztea atera nintzen eta ez nuen e, e, a, jende asko ez dute zaugutzen gaur egun, olen, e, e, nik ikusi dudana da herria aldatua bai, baina e, sobera da, sobera tartea da bai. Bane, hai, hai. E, a, Eskertu behar nuen eta hori egindu, tele bizituko zein dudana da, burasuak loreak erama, zer eta burasuak hiladitut, orduan haiek egin zuten guzia hori uh, biltzean dut, ahieke emantziguten babesa eta ahieke emantziguten laguntza hori hori gelditzen da, eta familia. Ar Arratezu kiro aipatzenian nola eskertu nere familia guztiek indoana, bueno, gero nik uste dut mintzatuko gehala, baina eh nere famili laguna momentu guzti, o, gogorrenetan nere horre hondialago eta nik ere izan E, aliatu nitzela hostiralian eta larun batian nere zenarren errautza karnon botaziran eta han junitzan e, berari ere ongi etorri Zelena, ipatu dira zua, ez zure aitare iltsenean bai. momentu horiek zuorun konfinatua zeunden bai. uste dut bai. eta gogorra da, eh? Ya, konfinamentu dut ikan honetorritan agoen. Ezin ez joan bai. azken momentu horiek da, impotenzia kristona sentitzezuna. E, aita dago hiltzen aizpak deitzen ditz eta zu ezin zera beheran ahun azkeneko ema abre matea bai. eta orduan e, debako amakineren ere senarren amakinere, amakinere gausa bera ez o etor e, dakizu estaudela ondo eta ezinzea jun eta hori da sekulako impotentzia sentitzen zu zure bernean arturo zure egoera bestelakoa da oraindik ere bada euro aginduaren e, arrisku hori Eta oraindik ere, egia da, egoera ez dela arrun normalizatua, naiz da, da... Ez, baina, bueno, nik horrendela bihurte emanuen urratsa, e, Euskal Herria itzultzeko. Orduan, e, zentzu batean, e, parte katzen ditut sentimendu, e, ikaragarriak direnak, e, itzultzea, eta piskianaka ari gara itzultzen e, Euskal Herria, lehen urratxa azbezela, eta gero gure sorterrira joateko. Baina, guztea, ba, ba menditu gune Magi eta Xabi bezalako Burkide eredugarriak e, eta itzultzen etxera, huretzako ba, ere, izugarri, izugarri unki garria da ez. bakigu ba, bere hartu duten e, pausua eta e, ba, berri hori pauso militante bat e, eman dute. Ez da, ba, karegi itzultza etxera, izak eta zabaltzea bidea e, ba, momentuz pausua emanezen izan du, dugun ontzako, ba, pixkat bidea zabaltzeko eta, enoski, ba, prozesu horak urra bultzatzeko ez. Olako ameste zein uten itzultze hori? Ez, duk amestan genuen beste batean itzultzea, gure ametsa zen amnistia osa batekin, presoak atera ondoren, eta bar, eta bar. Hor <coughs> nik uste dut e, kokatu dugu pixka bat gure e, bai miagitzen eta bai gero arangoitzen egin genuen prentsa horrekoan, kokat, kokatzen dugu pixka bat gure urratxa huez, gure urratsa da ate bat hirik mm. ate bat hirik nahi dugu, gu gehok eman dugu, orain Arturok erlandu bezala eman dugu urratx bat, Eh, nahikoa usarta eta, eta alde bakarrekoa, zeta esan dugu ze horren digeri oh, arriskuz beteriko hori da, hori da eh, mandugun urratxa arriskuz beteri da eta baina horren jabe gira esan nahi dugu, gu, gu bagoaz irekitza eh, askatasun bideak irekitza eta bertzekidei eta bertze lagunei eh, bidea errestea edo sen txortan uste, eh, euskal preso politiko guztiak deportazioan daudenak eta e, errefuxetu jeslari dauden guztiak, Gure gain daude, gure eskuetan daude, gu lanin bihar deu, bakuitzak ikusiko deu zen ditzen komodo, baina danon lanin bihar deu horre guzti etxe ekartzeko. Eta gure objetiboak etxetik gertan gendunian, ez izan, e, gu etxera boeltatzia. Baizik eta herri askatu bat lortzia, eta hori lortzeko, danon eginkizuna. Bakuitza, behak ikustiara kalan nun, baina danon e, beharra dago. Zazi egoerabatan baten, sasi, gogorra da, nola bizizan da zaziaren egoera hori? Ba, urtetan, urtetan egon gara, gordeta, izkutuan, paperi gabe, lan egin ezin egin, e, gure bizitza e, ezin egin, e, hau da, e, bulasoak ezin ikusi, izan da gogorra izan da, batzuek e, bizi izan dute e, laburra bestatzu luzeago bizi izan dugu baina marka datan e, ongera, e, edo gordeta edo ateratzen gilinean bergenduan autoazpian begiratu, edo lanera joaten balibagien bergenituan hiziarrizko energia gastu izan dira hor 35etik 40 eta 50 arte 80 boltz arte izan dira hor oso oso gorra launain hitze gelditu dira bidean Eta edo kanpor joan bela izan dute urte, urte luzez kanpoan bizitzera. Ta hori nola atxikitzen da, Nik uste dut o, jazten dugulaz gainean zerbait eta iten gaitu ainan, gogor eta hori hor or dago, or dago. E, barnean du bernean e, nik berzei lagun kide ikusi ditut hasi txiki, txiki zanetik eta gaur da ino no, e, berroita mar lagun e, ezagutu ditut eta gaur egun e, dena mantzutenak. Hori hor e, gelditzen da da, mm. marka ondiba gelditzen da, eta e, oso, oso zaila da hori aderazen. Nik ez dakik ondikan ateatzen dugun indarra, baina nik adibidez e, nire zenarra hil zidaten nian izaten mundua gainera. Eta ni nire burua izaten nire burua izaten ordenak ematen nion. Ez zaten oan bakarrik zenarra hil eta bakarrik faltatea ni behia jotia. Eta nire burua indarra eman eta esanaz. az. Hala, lehenko egun adiratxarrenak eta aurrea, eta horrela ba aurrea eginaz. Hmm. Hau, baime sentimiento da no da eta dano sentitzen dego hemen. E... Ainitz aipatzen da e, elkartasuna, ez? E, Euskal Herrian gaude. Hala e, ere, ekidak kulturalki igualdei parralde hor badira ezberdintasun batzuk, e, frantsesa bada altean, bestean espainola bada, kulturalki ezberdintasuna badira. Nolako izten da harrera hori? E, Bakotxegere beren esperientzia gei izango dituzuez, esperientzia ezberdinak, harrera, elkartasuna lako izan na zuen kasuetan? Ni bizi izan duteean biz bota hori eskartzekoa da batez ere iparraldean jasu dugun babesa elkartasuna E, eta ez, badazpa ere, e, e, euskaldun petoa, baizik, eta bertako jendeak ulertu gaitutu duenak eta eta, eta ulertu dutenak guk ze borroka eramaten genuen. Bolban. Hemen ezagutu dugun, bapes hori izan da, baina e, txapelak entzekoak, eskertzekoak jende, jendean itzek, etxeak ateak iriki gaituzte, eta pasatu ditugu hilabeteak eta urteak e, e, e, iparaldeko etxeetan. Baita ere, e, inguruan, inguruan lantukian edo edo lagunen artean ere izanda elkartasun e, gabe, elkartasun handia. Eta galderarek egin gabe, e, nik uste dut e, mementu gogorrak izan ditugu atentatua jasatze genituenean eta hildakoan hitz egon zienean eta nik uste dut e, hor jendeak ez duela ez duela zalantzarik izan eta, eta, eta horra eta hor egon direla. Laundu gaituzela. Bai. Neri atxiki didatenia, e, beudonetxin atxiki didaten guztiat, dakite, e, beti irakoa izango diralan ere bihotzian. Eta maite dizuetela inbeste eta mileskerremate dizuetamendikan e, momentu txar, gorrenian ere horre hon diralako. Ise galdetu gabe, izerren... E, e, E, kambixuan estidate izerrezkatu eta izan izan tratatua familiko bat beste bat gehio bezala. Mm. Eta beuda badakite niretzako dirala nire, nire familiko bat gehio. E, Arturo hor e, bai. e, segiko kasuekin gaztekin eta ikusi, ez da, horre demora, hemen mm -hmm. e, bai izpura, bai endaian, e, bertan, bai. E, zautu izan ditugu baita ere gazteak e, etxetan hartu izan dituzet, duela guti, duela ko... Bai, bai, hori e, e, e, pastu behar nuen, e, babes hori izan da e, lehen, bueno, e, garai honetako e, garai modernoetako, eta konebauzue eh ieslari en olatuarekin ba 74tik er, aipatzen badugu ere 70tik eh beti egonda hori baino e, ez da amaitu elkartasun hori e, ere adibida dugu oraintzi aipatuzuna baino baita ere gaur egun hor daude eh e, eragilek e, bat dutenak gure bideo horriarekin eta deitu dutenak ekainaren 14ko manifara eh Bayonan, ez? Orduan hori sekulakoa da, babes osoan anitza eta eta oso handia, iraunduena hamar eta eta jarraitzen duena, ez? Eta hori sekulakoa da maila pertsonalean eta maila kolektiboan ere. Francese estatua repressiva, no la visitando duzu hor ere fase ezberdinak pentsatzen du izan direla, lehen aipatzen unen 79an orrazi sirela ia ja paperak entzen, confinamendua, kanporatzea, Nolako no izan da, ze fasez, Berni, izan ditu? A, a, azalean, azalean jasandugu, e, di, lehen e, asizielaik, e, lehen papera kentzia asizielaik, hori e, izan zen truke atentatuak, e, bo, esan behar da, lehenik espa, estatu espanola asiziela atentatuak, hemen endaian asanditugu, mordobat, endaian esekoa gohan dugu eta doni do bane, eh? miagitze, bai honan, leku anitzetan egundira atentatuak. Hori gelitzeko, egin zuen egintzuan, asizen kanporaketaekin. Kanporakete kampo, garai hartan, paperi gegabe e, bilakatu ginen, ez genuen paperi bizitzeko, lan eiteko, eta eta gainean, genuen zigorra, ba edozein momentutan kanporatuak edo estatu espainiole espainioan esku jartzen alen ginduztela. Hori Momentu oso zaila izan zen ez urteak egun ziren eta sareka iziharle animalizkoak egun zirennde Pila bat eh, kanporatua izan ziren, eta bertze batzuei, ba, guri tokatu zitzaigun ba, eh, asinakzioak, orduan gara iartan ziren eta konfinamenduak, hasi eh, ziren gehun, gero joan ziren polkero lesa, gero handi balenso lesera, gero handi berriz jeura eta bo, taltan, eh, gokitu zitzaidan, bi, bi lakutan egotera. Maia, zer, zer da dibidez, eh, zubik zitzen ziren, Dijonen? Limoixen bizitzan zenun ba, konfinamendu bat. Ba, Se, ba, zerra nahi du konfinamendu bat? zer ba, da? Ni eh, lagun batekin, iz, eh, laguna lali ekin izan, izan izan, arrestatua angelun. Eta lali zuten eh, eh, paueko karzelan, eta niri inzidaten konfinatu limoixa. Lim, eh, nik esaten isoen eh, polizieide ezaten isoen. Eta limoix nundo, eta nun bizibia nahiz. Eta beudazela aurrez galdetu zidaten, aber zei urtien, nune izan bizitzen, Nik esan isoen bizi izan itzala, zubi baten azpian. Eta orduan, e, esan tenio nian, e, eta ni limoixen nun bizi bian nahi. Ba, beha, usten dute limoix daugala zubiz beteta, eta aski desu zubi azpian bizitzia. Ezan zia. Bueno, ala isen, e, esan zidaten, ordu batetan eon bian nitzala limoixeko bestela besteela, arrestatu izango nitzala. Eta, bueno, ba, nere izpagetak kunioak eruan zidaten limoixera, aliatu nitzan, Papel batekin, nuen ipintze zoan, nitzala ez dakizeinen alarguna, e, nitzala peligroba frantzientzako izan behar nitzala guztodia eta hoetala borduak, orduan papel hori emanuan ean, zen jau, eta hiru egun ean etzak zela cela sobre ahora sobre la Unión ahora etorduan hoteletikan polizia egin hoteletikan eh superfectura la superfecturitate 330ean eta claro nereaistaia hemen aste bete arrestatu sitatenetikan eta gero ahora ba nereaistak eta ba lanea junbiatzen aipatak gizona eta nik ikusi noanian nereaistak gizona juten benetan hartu zate maina, Nehar bat, eta oan nizzer, hamen inorre zautzen ez, izkuntzat do, dominatzen ez, eta oan nizzer, eta esan deten bezala lehen ez, neharri, neure buruei, eman ordenak eta aurrea. Eta alaixen, e, e, gero ba, hori, eman zidaten e, kartaban, unipintzen zon ez nakal eskubideri lanetxeko, ez seguridade sozialik, ez laguntzarik orduan erremi eta alokazioak eta izerez, Orduan saiatu ap, nitzan apartamentu bat bilatzen baina zenek ematen dizu apartamentu espaldi makasulan itego eskubiderik eta ise bueno lortunoan eta orduan e, bi urte neon izan eta nere familia eta lagunak izan ziran ordaindu zitatenak apartamentua argia ura jaten eman eta astero astero astero, astero norbait nere bizitan etorri eta opor gustiek eta ere aistatxandakatzen etorri ziran baina gero Denporek itxizan pasatu zaten gauzasko, zenarreren erailketa gero e, eruan zide, ozea, limoixera konfinatu, eta osasun arazuak izanuan. Eta esnakan, e, seguridade sozialikan. Orduan, e, merikuak esatez, e, emeretzi kilo metu nitzan, kaiskartu nitzan, e, e, kaldu noan, emeretzi kilo, eta orduan, ba, merikuak esate esatezian, ba, nire osasuna peliguruan zauela, eta operatu behar zidatela. Eta es nuen, seguridade sozialik. Orduan, beti bilatzen desu norbait, Eta Amerikako bialdeusian seguridade sozialea tipo batekin isketan inoan eta izan zuan bea limousine ezautze sola jende asko zaudenako arek e, beste besterrosumatakoak eta arekin eta inurri sola ere situazioan eta ezagual eskubiderik eta orduan beraka kontsejatu zian juteko lek holako leku batean eta ez altzatzeko andikan eh e, ba, e, zerbait eman arte bueno, ba, ordu bietan joan Zeidala urdengitxotakoan, neskiek esaten zian, jarri horre eta abri, ez ez ez, ni hamen egon esaten zian, jarri horre eta abri ingo deuda, ez ez, ez ni hamen zerbait eman arte. Eta zeidala urdengitxotan, eman zitaten papera, nun ezaten zoan, ba, operatzeko eta gero abri ingo zutela. Eta e, urrutira jundare, ba, ere togatzezazu burrukatzia, zeure eskubidea lortzeko. Eta alako batian, seguridaz soziala lortu noan. Nona bizideitekez zeure soziali gabe edo paperi gabe errazuma batean? Eh, uh, nierengu dizu gauza bat, oso guri gertatu sitzaiguna eta zen, bueno, orain kontatu duena da. Ba, Artek rat, konfinamendua zen, gu hasinatua ginen, hasinatua zaudenean 24 orduan polizia duzu Bizkaierren gibile. E, Lenik gertatu sitzaigun. No? Bererekin sartu etxean. Etxe azpian hotel batean ginen, baina 24 orduak polizia zurekin da. Orduan gogoratzen naiz eta balesulesetik uh, atera ginenan nilabet egon ginen, autobusean sartu gindutzen eta autobusean, e, hotelan etziren nausartu, eta baziren berbabaro ber, eta marpolizia, etziren nausartu e, prestatu zute kolpeitea, eta utzi gindu zen autobus batean, handi marse iara bide, bide nontz, eta mendian, inork ikustetzen leku batean, e, izi garrizko enboskada bat prestatu ziguten sartu ziren autobusera zakurrekin, eta bana-banan jautsibar ginen autobuse digitu E, Goikotxea eta Paulaza atxilotu zituzten, gero estraizu eskatzeko. Handike, torregin egin, paraldera, uneko so, salbokonduto batekin. Pentsai, iru, iru, iru uneko salbokonduto bate maten ziguten amazazpibat, gure polsak, gure zakoak egiteko, eta gero desagertu behar gainen. Estatu frantsesak etzigo, nini gozeraik, au, bertze, au, aukilarik ematen. Desagertu behar ginen. Dio hamar ginen estatu frantzizetik. Noski laguntza hain handi izan genuen, ateak irikizizkibuten jendeak, eta gordeginen. Gero handi laizterrera, korsak geroa handi bat egin genuen, endaiak hori izan. Hori zen, adibide bat, eta bigarren adibidea, handik demora gutxira, laro gehian, perizatxilotua izan nintzen, eta jeura eraman ninduten, bakarrik, eta ura izan zen, gero beste laukidekin egon nintzen, bat estein, gurbindo, gero hemen perurek perurekin niltzutena, Eta bertzea bertze irukideak egun daude denak eh, Ameriketan bat kuban, bertzea Benezuelan Benez, eta bertzea dago eh, zera kauberden. Ba, han egon ginen, hoi talagortuak. Bostak genituen hogei polizi. Aste guziz, seindatzen zituzen. Eta joate mali mazitzen nien edo joate mali mazitzen nien hoera, zurekin etortzen ziren. Hoi talagortuak. Eta uarte baten ginen, eh? eta gibilean, gero kanpoan bat ziren bertzea bat polizia. Zien neurri e, bereziak, e, zi zinsinetxeak ikusi gabe. Hori zen bertzea laroigarrena markadan, oso berezia zen, bizitzeko. Asinak ziren oso oso gogorrak. Arturo? Bai, azken finean, e, albatetik elkartasunari esker, bestaletik ba, buruari hamaika buelta emanda eta zirrikituak bilatzen eta moduak bilatzen, baina... Imaginazioarekin edo... Bai, jakina eta, gara, claro, e, henei patu zu ez, izkuntzarena, azken finean, e, estatu frantziarrean gaude edo beste hamaika estatuetan e, gaude, bakoitza dauka bere logika burokraziaren e, logika e, ero horretan, eta gainai bezizkuntza batean, eta bilatu barudu bidea, eta, eta egiasan oso zaila da. Eta are zailagoa, gordeta dauden e, kidentzako, eta baitugu kolektiboan e, ba, gordeta daudenak, eta, eta e, gaixo, gaixo larriak. Eta e, goera, ba, oso oso, oso larria da. Mm. Nik uste dut, gure relatuak kontatzea garaean, da, hainbeste urteza txiki bari madugu, delako, helburuak garri bigen nitu Helburuak aseretik. Elburuak, Elburu, elburuak nahi genuen, zertarako borrokatzen genuen, eta naiz eta e, txaiak, e, zepoak, oztopoak jarri, gu betik aurrera dugu. Eta nik ustean dut, askenian, e, familientzakorre dala zigor bat. Ban ere eta eta nire zenarren ama, eh, debatikan detortzen zian, eh, zeireun kilometrotaitxe, laro eta urtiakin. Eh. Eta gurea eta etorri izan denean, no, debakoam etorri izan denean, etorri neagar batian eh, posakin ikusteakoan, eta juteakoan ikusin behar zakuen, negarrez bisak gehiuzi ditele ikusikota. Eta hori bizitzia da, gelditzen zazu... Hmm. Ba, oso horra da, ni fresnesen egon nintzen gero preso, eta nera maki gimatzituen zazpiron kilometro edo gio, Ogin minutu entzat. Zeren gure garaean, sortziti, larroita marrean, ogin minutuko bisitak ziren, mm. Parisen Sartu, mm. kaixo eta jo. Mm. Hola zen, eh? Mainaren beraz hiru iezlari ditut hemen, arrate urresti Magi, Javier Dariñ, eta Arturo Bilanueba, bizkat, fase garai, e, urratz berri batzuk e, eman dituzte, hau ja, zarriarekin, egin eta... Zorterire dira batzuk. E, Gal itza ere, hain aipatu izan da, beti ez larien e, e, gai eipatzen dugunean. E, Xavier Zupxkat behar bad esperientzak egia duzu, zehen maizu helduzinen eroite zazpien ja ordurako ja azken urratzak edo azken kolpe jo zituzten. E, Aztapenetik bukaerara hor izan zez, e, lehen haotik ere baziren hainbat eh, atentatu, taldez ultraesko inderagetiz zituztenak. Galekin ekin izan zez horakon jarro bat, Bai, no, la kistanzen Suitzako bizitza hori. Nik nik jaian ituela misiko hemen mouvementu beltzakilunak endaian orutzenaiz eta 36 hor eh, kalean polisiak eh, polisiak eh, eta polisiak edo eh, mercenarioak eh, provokatze aurrean aintzinan gure aintzinan ematen ziela. hor eh, Ezaugutu genuen eta gertutik ezagutu genuen atentatua izan zen eta mugalde liburu den da dena xeatu zuten, seatu zigutan bomba baten bidez. Eta gero urbil urbiletik eta han tokatuz baizitzea da marnean egotea, endaias oztatuan, e, nun e, bi e, endaiako bi herritarri iltzituzen eta gu lau bortzak lagun e, zaurituak izan ginen. Hori horiek izan ziren momentu oso gogorrak, zeren eta orduan animalizkoko kolaborazioa zuten, e, esan izan berda, hori egin zuten e, tiroketa eta e, eraikitotzean institutzen eh poliziak Mugan geldituak izan zirela, armak eskuan, eta utzin zitela pasatzen, e, zintzin itxea da. Dei bat pasatu zuten madrilera eta aurrera, hemen ez da esar pasatu, eta ez dira inuiz, uh, hori ez da inuiz argituak izan. Eta iparraldeko e, bi giza, giza, giza, giza, giz, gizaxeme iltzitu zen. Magi, zuktia bukatu, buka laroidu ezazpien duzinen, Sentituz zen beldur, lako Beldur que escabas basela hor, pilpilianor orandik ere. Hemen bai, e go beste errefuxatuen artean da beste ieslaien artean. Ez ez nuen euki aukera izan e, errefuxatu inor ikusteko, eh. Etorrita seitsuan e, gorden biertsan ginan. Eta orduan denbora batean ez nuan eizan aukera izan e, inokinola naguan etzetikan aparte uh -huh. inokin egoteko. Ez no, nuen euki. E suek e, iparoskalerrira trotsinatenean e, bizitza lehen nagoa bizitza a, normala egiten atzezinaten, nola segitzen da zuen bizitpenetatik iparreuzkalearriko bizitza politiko-sozial-kultural? E, beti erren izan da ez, e, batzuk, e, iezlari batzuk sobera egoaldeari begira bizitzen direla, eta beti erriminez o sorterriminez, aldiz beste batzuk, e, hemen eh, asko integratu izan direla, zuen kasuan nola bizi izan duzu ehori? Eh, Eri, lehenguan egun guztian dakazu buruan herria. Festa gaiatzen dira eta mutriko gora, mutriko gora. <susur> Orduan etxekoien egin askatzezu, mutriko gine. Oan egun godi ez da kinu, oan egun malenetan da, kalbaixutan da, egun guztian zabude buru egin Baina gero ia, e, ia kalien auritzezean egin, porque etxeko egin bakarrik ikusten diozu es eta orduan ba buruan dakasuna da ia, baina ia gero ia kalian hasten ian bizitzen da, inguruak bueno, ba e, inguruekin hori, bueno, inguru hurbila. Ibiltzen, ibiltzen gea, es, horra horitzen gea, baina bueno, ia nerezako mintzat erdi iparraldeko sentitzen nahi, es ez esati erreno sua <laughs> eta ora mutriko arrare banai baina bueno, nik uste ia ja, hemen kokatu gaudela. Arturo? niretzako ni nire Euskal Herrian nago, e, pozik e, Izugarri pozik Euskal Herrian berriro egoteratik zortzi ba, 8-9 buruan eta Euskal Herrian nagoen aldetik ba, ba, nire, nire herrian bezala eta eta sartuta hemengo bizitza soziopolitiko kulturalean e, ba orain urruinan hemendikatera e, ta ba noa urruinan badukagolako kabalkada prestatzen ari gara eta hor parte hartu garu ta dukagu gaur errepika ta ba, ba, beste bat e, beste bat bezala bai e. Egon izan da hori, azobera egualderi begiratze hori urtetan? Urtetan eta batzuek nik uste dut hori bakarik so egin dutela. Eh? Nez da nere kasua, zeren eta ni oso gaztetorren gazte lehenbiziku urtetan eh, aitortzen dut, bai eh, hango egora ikusita eta ze urte gogorak ziren, ba, begi, begi, begia betika hangen baina nik errangon nuke, E, lehen amarkadan izan zela batez bat, bat, bat ere, gero hemen bere ala integratu nintzen, zeren eta e, hasi ginen bai ikasketa batzuek egiten, lehen nik egon ginen bai ona inguruan ikasketa egiten, gero bai beste ikasketa batzuk segituko nituen, eta ezagutu nuen, gaur egun emaztean, eskalaguna ezagutu nuen iparraldekoa eta bizitza osoa Hemen eraiki dut. Hmm. Ezkondua naiz, esposatua naiz. Aurrak hemen sortu dira. Hemen lan egiten dut, etxea eraiki dut eta gaur egun azkeinen bizi naiz eta azkeinen erabate gutibera integratuan nago. Dato e, datu batzuekin batego menditaldean parte hartzen dut. Hmm. Euskera Erran behar urtean uh, hitzetan izan hitzela e, aekako irakasle eta baita ere zuzendari doni banen eta gero azkainen. Eta gaur egun azkainen, ba, zuzen zuzen, ba, azkeneko haute eskundetan ba, parte hartu du zerrendan. hodan integrazioa gutiberakoa berakoa da. Mm. Guzti maila askotan. Eh? Bai euskera mailan bai erriko aktivi, beste aktivitate askotan. Behar da, horremestu urtuz bizitzeko hemen, integrazio hori? Baina... E... Hori herria eraikitzen dugu, bizigaren lekutik asita e, guk uh, lehenik uh, orain ni iparaldekoan ja, ipar nahiz, ni sortu nintzen ata honen baina iparaldekoan naiz da iparaldean egin nendut er, lana eta dena. Magi? Gauza bera, gauza bera, ez, e, e, gauza bada, igual, handikan etorri, eta, igual, e, azten, e, nahezan, momentu baten etorri zianien, igual, kalien biziziran, ez, eta danak horre zautzezia, mena, gu, igual, etorri ginen, zela, gordein go, bierrezan gendun, ba, orduan, igual, desberdina da, ez, burua dakazu, ez dezu, ino resautzen, ez dezu, orduan burua igual geixo dakazuan, mm. etorri zanean. Eh? Eta gero, baresatzen dana da, beste alderdian, eh, oetala orduan kalian zaude, eta gero etorri, eta oetala ordu eta bizar da etzita damu, beti etxian barruan zartuta, ba, abra, baina, bueno, orain eh, premio. E, Iezelaren kolektiboaz hitz bat nahiko nukala ere, urtetan pentsatut fase eta gara ezberna ezagotu dituela kolektibo horrek, ja, berroi urte, berroi urte, e, Petsetut, ez dela aixe e, olako egoera gogorretan egiteak kolektibo itzorek duen esanaiarekin ez? Bai, argi dago e, hemen irukazu gaude, e, gara ezberdinetakoak, egoera ezberdinetakoak, gure kolektiboa oso osoan itza da, amaika egoera, ibilbide e, e, politiko-militanter ezberdinekoak, e, inkluso erakunde ezberdinekoak, eta bar, herrialde ezberdinetan e, gaude, ez bakarrik paruzkoa herrian, e, beraz, Horrek ja sortzen ditu, hau zailtasun asko, e, kolektibo bat e, osatzeko. Denok batzen gaituena da, denok IES egin baritzen genuela gure sorterritik, e, gatazka politiko bat e, dagolako gure herrian, eta gure engaiamendu militantearen gatik e, IES egin izan genuela, errepresiotik torturatik, e, espetxetik, eriotzetik, eta bar. Hor horrek batzen gaitu, baina gero, bai, oso e, gora e, ezberdinak, azken urteetan eman e, ditugu hain bat e, urratx, E, egoera politiko berri bat sortu da e, Euskal Herrian, o, o, o gutxinez, aukera berri bat e, sortu da, obekiesan esanda gatazkak jarraitzen duelako, e, eta guk dugu beharra e, trinkotzeko gure kolektiboa, hausnartzeko, gure e, egoeratik hausnartzeko zerre egiten aldugun prozesua bultatzeko, eta zentzuertan, ba, bueno, nolabait indartu dugu kolektiboa azken urtetan, baino baina hori beti beti horregon da, ez? Nolak e... udeatzen da... E, naikeri pertsonalak eta kolektiboak. Horeka Or, hori nola da, pertsonal gara, azki filan, bizitza bat dugu eta badugu ondoan talde kolektiboak. Bi hoiek no, nola egiten da horeka hori? Javier, behar bat azur ezberdizatik. E, e, ez da, ez da, ez da, ez da, ez zeren eta nik nire buruari entzungo bainio, behar ez duen emango, eman dudan uratxa. <laughs> Horto ban, eh, pixka bat eh, gokitu behar gira eh, egoerari. E, urtetan, leheneo, esan dugu urtetan amestu dugu beste guera batean uh, urratxeamatea. E, barnean urtetan uh, kartzelan doda jendea hoien atera eta hoien ondoren guk urratxeamatea, baina gaur egun, e, hartu dugun kolektiboki hartu dugun erabakia eta hori denok e, hon hartu dugu. E, Naiz eta batzuek e, I, aukera, iz, aukera du izan dugunok urratxean man dugun eta bertzei atea o bat erreazten diogun, baina denok hartu dugu, eta hori e, nik usut dela erratzeko adela, hartu dugu e, ados gira e, daramagun bidearekin. E, Zailtasuna ditugu zeren eta alde bakarreko bide izaki e, ez, dugu, ez dugu gauza errex, E baina eh uh, emandugun urratsa ikustu dut hondia uh, izan dela batean, eta uh, bidez bide bat irekitzen irekitzeko nahian. Nikusten dut e, azken finean gure konpromiso militante eta kolektiboarengatik ies egin bare izan genuen, beraz hori eman dugu egongaren 11 egoraz berdin horiotara eta berdin guk betilen esten dugu ba, kolektiboaren eh dugulako IES-an ere militante izaten. Hmm. Arturo Villanueva, eh, maili urrezsti eta sabearen mererezi izan du. Hormete urteko borrokak sufrimenduak? Ni ez naiz damu. Zertasz eh, gogorra eh, izan da eta hori batez eh, ere eh, bidean gelditu dienak. Bidean ditu, gelditu diren guzi horien onmen oh, oh, oh, oh, bat egin behar da, horiek mandute dute eta barnean ditugunak, eta kampuan ditugunak. Zer, guazkin finean, hemen gaude, Euskal Herrian gaude, mm. eta Euskal Herrian gaur egun zangua aukitzia guretzat, da, hori ametsa. Eta gaur egun, gero Euskal Herri osoan ibiltzeko aukera izatea, hori da, nahi duguna denok... E, e, e, realitatea izan dezan. Baina oso gogorra izan da. Oso oso gogorra izan da, nik uste dut, hanitzen man baina batez ere goguan izan e, berditu gu bidean gilditu dienak. A, nik ere gauza bera. Beti goguan e, dan eman dutenak eta dio barnean daudenak eta zazitan daudenak, dana ematen daudena Eta horregaitikan aurrera bidean. Mm. Ba, nire ustez e, mereziko du e, balin eta, bueno, era pertsonalean niri bai, izugarria berastu nahoelako e, borrokak eta, eta zautu dituan burkide eta, eta lagunak, eta mereziko du e, oraindik ez du amaitu, hau ez da amaitu eta borroka horrendikan jarraitzen du, eta lort, gure helburuak lortu arte, beti borrokan e, jarraitu beharko du, orduan e, du dena ibilbide guztia amaitu arte. Justu, nahiko nuko hortaz, e, geroan, e, mendigo iti, Horre, urraz batzuk eman dira, urraz importante batzuk, bada ipatu duzu eraz, manifestazioa ekainaren amabosten izanen dugula. E, ze urraz egitu behar du hemen kolektiboak? Bueno, lehena ipatu dugunez, e, gure kolektibo e, e, berregituratu da azken urtetan, eta iazko ekainaren amabostean, miarritzen, egin genuen, ekitalde historikoan, e, lehen aldiz, e, kolektiboa horagertzen zelako proposamen bide horri bat orkesteko eta gure e, kolektiboaren horrezkariak e, e, or, ere aurkezeko eta orgo goratu behar dugu jokin aran alde gurekidea dena e, beste bikidekin batera atxilotu izan zela, estatuen aldetik hori izan zelako erantzuna gure bide horriari. bideo horri eraikitzailea, bide horri bat ere non plantatzen ditugune gauzak nahiko onargarriak dira, hor daukagoa adibidea, ekainara malauera begira, laneanari diren eragile guzti guzioiek bat egiten dutela horrekin, e, E, beraz e, gu, zabaldu dugu bide bat kaina hamabostean iaz e, miarritzen. bidde horria, bide horri egongara lantzen azkeniatetan Euskal Herri osoko eragilekin, bere fruituak hasi da ematen bide horria hainbat e, sustengu iso e, ditugulako eta hainbat kidek ja, ekindiotelako e, sortarrirako e, bidea eta e, bideak aurra egiten du, eta gu presgaude, gure kompromismo militantearekin jarraitzeko, e, batez ere, berri ere gu era kolektiua batean pentsatzen dugulako, e, gu prozesu, e, askapen prozesu eta prozesu demokratikoari, e, gure ekarpena e, e, e, e, e, egin idio e, gulako, eta berdin jarraitzuko du, urrengo, ibaedetan, guretzako ezinbestekoa da e, deportatuak, deportatuen egoera, e, astea konpontzen, ekartzen e, E, Ipar Euskal Herria lehen urratz bezala, eta euroaginduaren auruagindua, ez pata gainean dutenekin, hori ere, konpontzea eta baita ere, gaixo larri ditugune ieslariak, e, ieslarien e, egoera, konpontzen astea. Eta horri zaren da gure urrengo jaretako ba, lehentasuna. E, Xavier eta Baili, itxero pentsu? Bai, bai, bai. bai. bai. E, e, eh? Arturok esan duen bezala, bideo horria markatua da, eta gure lehentasunak hor daude, e, finkatuta, e, euroagindua. Deportazioan nigo goan ditut eta e, nerekin egon ziren irukide gehun gaur egun deportatua daude eta bada laroi laro garran urtetik, ez ditu, ez ditela, euskal erretik anpo direla bai aldana, bai e, arroga eta Kuban, eta bai e, e, elinaza kago berden. Ordan ez dugu au, aurrera doa denak gure de guxiak etxera ekrri arte. Guk e, kompromiso hartu dugu eta hori garbi dugu. E, euroagindua, agindu deportazioa salboespen neurriak, ohiek dena berhar ditugu e, gain ditu hortarako finkatua da manifestazioa eta guk aurrera eginen dugu. Ekin estatek ez duten oraindik hasien hititza eman.antzarari gabe baina guke hartu e, plantu dugun bideo horria eta eta egitenari garen e, pausuak ez ditu egiten estatuei begira, egiten ditugu gure herriari begira eta gure herriarekin batera eta horregatik aipatzen dugu herria dugu arnaz, hori da gure ikurra, e, eta hori guk gure herriarekin egin nahi dugu e, bidea eta ematen ditugun pausuak dira gure herrian baldintza berriak sortzeko Eta balintza berria berri hoiekin e, baipatu duen bezala, ieslari ies guztiak eta presu guztiak e, etxera ekartzeko. Arrate, urrezti, azken itzazurimango izu. <gülüyor> azken itzazurimango izu. Nere lagunak esan duten bezala, danoida lanitia. Eta ozt, ekenaren emagostian dano baionara. Eo amalauan barkatu. Amalauan dano baionara. Ba, gure gaindago. Eta zembat eta geixo izan, asko zegoetan. Ba, Emiliazker, esker ezortzea gatik, gomita honartzea gatik eta... Eta soilikuko tasuna kartzatik horengo hartio. jo.